Нахилившись до диявола, який важко дихав. Вірю, що самому тобі з цим не впоратися, але тобі допоможуть. «То, безнадійно не підводячи голови, запитав північ Пироти, не сміши мене, амбатику. Ми, твердо сказав Абат, ми, злодії, діти злодія Самуїла, допоможемо тобі. «Ми, – твердо сказав Аббат, – ми, злодії, діти злодія самої. Четверо людей обступили його, присунулися в притул і завмерли з чотирьох боків, немов варта навколо злочинця, немов батьки навколо дитини, яка завинила. «Зараз тобі буде дуже погано!» Терезина рука злегенько доторкнулася до плеча великого здрайці, і той смикнувся, як і від опіку. Так погано, як, напевно, ще ніколи не було. Потерпи, будь ласка. І наступної миті. Діти злодія Самуїла чипилися у великого здрайцю. Схожа на побите віспою лице рівнина, сріблилася під місяцем і куйовдала сиву ковилу. Тільки місяць був інший, яскраво-золотий, із грибристим обідком і чітким горбоносим профілем по центру, під яким вигнався напис, зроблений забутою, а може і невідомою, людям мовою. І ковила була неправильна, оскільки зараз у Марте знайшовся час придивитися та зрозуміти, не ковела це зовсім, а сиво людське волосся, що проростає просто з рябих вибоїн під ногами. А по рівнині блукали люди. Їх було не так уже й багато, десятки два-три, не більше, а неосяжний простір скрадав їхню кількість та змушував кожного відчувати себе єдиним покинутим. Самотнім до божевілля. Люди стискалися, не помічаючи цього, проходили одне повз одного, не зауважуючи цього, руки торкалися рук, плечі плечей, не помічаючи цього, не помічаючи не. Воріт не було. Величезних залізних воріт, що так добре запам'яталося Марті ще від першого вторгнення, воріт, за якими валялося безтямною оголена жоршова душа, не було. Коли Марта усвідомила, що не бачить виходу, не бачить кордоном між рівниною великого здрайці і світом живих, вона здригнулася, позаткувала, як ніколи гостро відчуваючи всередині себе самої ту діру, що проживав у ній мовчун, коли випадав у собаче тіло одновухого. іначе невидима лава, наче розплавлена сталь ринула крізь жінку, обливаючи вогненним потоком ту саму діру, твердіючи по краях, набуваючи форми, ваги, реальності, Марту судомила від болю, але біль ніс очищення. У ньому ховався вихід, вихід із пастки, і Марта раптом подумала, висвітливши у свідомості, що туманіла від дивижного болю, наївний простий здогад. «Ворота – це я!» і стала біля розчахнутої пащі, біля двох металевих стулок з-за вишків двічі, ні утроє троє, вищих одної самої. Стулки злегка погойдувалися, розходилися в різні боки, наче складені чашечкою долоні, коли їхній хазяїн збирається зачерпнути води з гомінкого струмка. І на сталевій поверхні найближчої долоні Марта чітко бачила, це було викарбовано в вигадливий барельєф безліч фігурок, переплетених у найнеймовірніших поєднаннях.